«Знаю», – відповів Олександр, спішуючись, – «а ще коли війдеш до юрти, то не озирайся по боках, а йди прямо до Батия, упади перед ним ниць і, простягнувши наперед руки, поцілуй між ними килим». Олександр незручно буркнув. «Ну, а далі?» «Батия називає Саїн ханом, тобто справедливим ханом, а вже далі, що Бог дасть?» «Я весь час буду при тобі, ага, ще одне. Від ханського пригощення не відмовляйся, щоб тобі не подавали їж і пий, бо відмова то найбільша образа. Перед юртою на срібному стружії майорів білий ханський прапор і дев'ятихвостий тух. Півколом стояла сотня толенгітів, а біля самого входу великий гурт нойонів та інших ханських достойників. Десятки очей уп'ялися в невисоку, але гарно скроєну постать молодого Росуцького коназа. Які дари привіз, як він поведеться? Дари були багаті. Воронує масті кінь і багатий одяг, і срібний та золотий посуб, і Росуцькі гривні. Олександр не вагався ні миті. Пройшов крізь вогонь, низько вклонився кущу, що особлював собою душі померлих батиєвих предків, і рішуче повернув до йорти. Два привратники в малинових чепанах і лисячих малахаях відкинули перед ним важкий полов. Князь високо підняв ногу і переступив через позолочений поліг. Величезна юрта була повна людей, найближчих родичів і сподвижників Батия. Крізь відкритий шанрак, дірку на верху юрти для світла і виходу диму виривалися золотим снопом яскраве сонячне проміння. Вся підлога була застелена пухкими килимами. На почесному місці юрти, на торі, сидів Батий. Олександр не дозволив собі роззиратися по боках, а прикипів поглядом до нічим непримітного чоловіка, вже не молодого, жовтолицого, велицюватого, як і всі його співродичі, але з твердим поглядом вузьких чорних очей. Кажуть, Бату означає по-могольськи твердий. Ну що ж, характер видно у нього справді твердий. Про це говорять і його криваві діла, і твердий пронизливий погляд, як він проявиться по відношенню до нього першого руського князя, що прибув борду з поклоном. Батий був одягнутий скромно, простий чекмень, легкий шовковий пояс, на голові червоний кипчацький борик, оточений хутром білки, на ногах легкі літні і чиги, червоний шкір з голубим орнаментом, і нічого зайвого, ні срібла, ні золота, ні коштовних камінців самоцвітів. Гордий був князь Олександр Ярославич, переможець шведів і хрестоносців, але свою гординю затиснув у кулаці і бухнувся ниць перед батиєм, бо потрібно було рятувати Русь. Простягнув наперед руки, як учив доман, поцілував килим і, підвівши очі, голосно проказав, Десять тисяч літ саїн хану і володареві багатьох народів. Доман переклав. Батий виждав довгу хвилину, ніби сподівався підловити недосвідченого молодика на якій небитної бачності, але той не підводився і не зводив з нього погляду. Встані, скандери, і сядь тут біля мене, нарешті промовив хан і показав на подушку праву руку від себе. Це була висока честь. По юрті прошевестів нерозбірливий гомін, почулися вигуки задоволення дзе-дзе Олександр Сім. Батий повів пальцем, і бакаул, прислужик хана, налив ізкіряної саби у срібний кумган якоїсь каламотної рідини, підніс князеві примітка, саба, мішок для кумису. Пий іскандере, це кумис, улюблений напій монголів, подарований їм високим небом, сказав Батий. Олександр знав, що кумис – це заквашене дріжджами кобиляче або верблюдяче молоко, але ніколи не пив його і внутрішньо здригнувся від відрази. Глянув на кумган, чималий. Боже, як його випити, як проковтнути? У ній сударив кисловатий запах. Підніс до рота і ні живий, ні мертвий випив до дна, не переводячи подиху. Кумган віддав бакаулові, Рукавом витер рота. Дякую, хане, смачно, дуже. Кумис це напій здоров'я, пий кумис, князю, і ти завжди почуватимеш міць у тілі і бадьорість у душі. задоволено сказав Батий і враз посуворішав. З чим прибув, як здоров'я бійця твого, князя Ярослава. Отець шли тобі найкращого скакуна зі своїх табунів. Бовчу шкуру, червоне князівське корзно, 50 гривнів і золотий та срібний посуд. Щоб великий хан був завжди дужий та милостивий до Русі. Він плеснув у долоні, і слуги внесли дари. Крізь відкритий полог юрти було видно красення коня, якого тримали за вузду два конюші. На якусь мить Батий затримав погляд на коневі, зиркнув на золото та срібло, а потім запитав. «Чого Іскандер прибув сюди?» Чого хоче конясь Ярослав? Чого він сам не прибув до мене? Отець хворіє, хане, зовсім було зібрався в дорогу і раптом злів. От і послав мене, щоб я засвідчив тобі його відданість. Ярослав мудрий чоловік, я слухаю тебе, Іскандере. Хане, ти заволодів Руссюм, але це обширна земля, якою не так просто управляти. Твої баскаки знають про це. Батий перебив Олександра. Баскаки доносять, що у Русути бунтують, повстають проти моїх людей іноді убивають. Як це розуміти? Хане бунтують смерди, просту людини. Над ними має бути сильна князівська влада, а отець її немає. Наділи нею вівця, віддай йому під його руку завойовані тобою князівства, і він наведе там порядок. Батий задумався. Всі князівства. А чи не забагато? Чи не посилиться Ярослав так, що одного дня захоче сам виявити непослух? Олександр розгадав його думки. В особі князя Ярослава ти матимеш на русі надійного порухами. Можливо, й так подумувати.